aipatuko dugu berharba da Frantziako gure eskualduna eh, be engenatzaileak jebatzailea didri desa eh, Baionesa duzaza izan dena Nanten mareian Juventu zen Valentziatik pasatu da ere engenatzaile ere izena da anistaldeetan, Munduko kopa du Europako kopa ere irabazizoen uste dut e, 2000 agarren urtean, behaz, esperientzia handiko e, trebatzailea, ea, esiantzaik eriko dion, e, franziari aurten irabazteko. Badira, bina fartar, Cesar e, Azpilikoeta, orai, e, Xelzi nari dena, bada Miguel San Jose hori ere, or, iruña aldekoa, bera, atletiken ari da, Ara, behaz, atzelari bat, e, Azpilikoeta, erdilari bat e, San Jose eta badugu bat e, aurtengo sorpresa, azeri, zaharra, Donostiak bat Bilbonari dena aritza duriz. Beaz zinez sasoin une ikelerri egindun uste dut 31 gol sakatu ditola. Et eta Europako copana, beaz 28 bost urte ditu xuxena eta uste dut bere txantza gokerenduala hartzeko eta esperu ikusiko dugula golak sartzen ere. Espainiarena, bon, hiru talde uh, xarikatuko dira, baina Espainiarekin batean hor txikiak republika talde ona da. Turkia ere iduriz uh, talde gotiura eta Kroazia ere beti ordena eh? eta gero e ere or, belgika, Italia bi-rupar uh, talde azkarraka eta Suedia, Ibrahimovicekin bistanda eta Irlanda, behaz, hor uh, multu horretan ere uste dut, uh, zineztinke izanen dela, beha? Favorituetan behaz, Espanya bai, segura zere reiten aldugu hor izanen dilela bai, azken lauetan, erbada, bainan kasu horitzen gira munduko kopan, lehen itzulitik kanporatok izan zilela ere, beti badira sorpresak, beha, nire ganezake Espanya Alemania ere beti hor dira hoiak amainshaft taldea Hor edo eza inbest ere Zenta zinez dioko lari honak bat hori izanen da ere Hor azken uh, taldeetan Eta gero nola ezaipa ere Frantzia bere lujetan uh, Hor hitzen gira Lauregoita lauan uh, Frantzian gertatu zelarek irabazi zuela Hor doan uh, hori pakotxapelketa hori Beazpensatzen dut Berbada hori irabazlea lau horietan hor uh, dela